Unaita nani? Lily Ngozibatch. Last day. Mbona mko wakati ni muda wa darasa wa kadarasa? Tuko nje kwa sababu madarasa eti ananyufa tunakupa si kadarasa ni tetebe cosia ikakuta tukao. Nikatuka darasani na madarasa kwa sababu ananyufa. Naomba itujengie madarasa. Jamani hmm. mbona ili ili tupate kusema vizuri sio tunasomea nje. Uh -huh. kwa hiyo hapa mko mnajifunza kisomea ya madarasa mnaelewa ndio lakini tunajifunza nani nelson cross la sita la sita leo mnasomea nje sisi na nyufa ya ya kusomea nje? Ah poa tu. <laughs> <laughs> yeah. Kwa hiyo ah, tunataka tu vizuri, yeah. tujifunza hasa. Joza <laughs> just, just Aha, mbona mko nje leo? nje kuna mm, nyufa nyufa Kwa hiyo yeah. ya kusomea nje? So nzuri. Tuko Kwa hiyo nini serikali? Itujengee yaani, yani tusaidie kabisa kabisa. <laughs> Tunomba mtusaidie madaseta akijayo vizuri tusohi. tupate kusoma. Kusoma vizuri.